I dag, eh, jeg tenkte å ha en tale som hedder Gingestolen, for dere som ikke har gjetter det allerede, eh, det er lov å sitte på Gingestolen i USA, eh, for si det sånn. Um, I vart fall i Oregon, jeg vet, om, uh, jeg vet ikke om de andre statene, men i Oregon så kan du gjøre det. Um, men jeg, jeg tenkte å, å snakke litt om våre bekymringer og, og all sånn unødvendige stress som vi bærer eh, med oss i hverdagen. Uh, fordi det som er sant med Bibelen er at det er veldig sånn, kunnskapsrik, men det må være praktisk. Det må fungere for oss samtidig. Og i dag har jeg lyst til at vi skal gjøre Bibelen litt praktisk. Um, og, uh, og da skal jeg bare be, og så skal vi hive oss inn. Come on. Takk Jesus for den kvelden, og talen spesielt i dag. Jeg ønsker jeg du kan bruke det for å tale til oss, og til meg inkludert. Jeg trenger dette, Jesus. Jeg trenger å høre fra dig hver dag. Uh, takk for at uh, alle som er her ser så fantastisk ut, og vi, vi gleder oss til å ha det bra sammen. I Jesu navn. Amen. Uh, ordspråk 12, der begynner vi. Og det står uh, «Uro i hjertet tynger mannen». Og en engelsk oversettelse sier at «Bekymring i hjertet tynger mannen». Um, jeg vil bare si først og fremst at bekymring i sig selv, det er ikke dårlig å få. Fordi det er helt naturlig. Alle noen gang kommer til å oppleve at du er bekymret for et eller annet. Så rett fra begynnelsen, vi må bare etablere dette nå, bekymring er ikke dårlig. Men jeg synes det er utrolig viktig hva du gjør med bekymring etter du får det. Og det er så sykt mye folk som kan, som kan bli sliten og trøtt og tapt for energi på grund av bekymringer. På grunn av ting som, som går rundt i huet hele tiden. Så det er veldig viktig vad vi gjør med det men det er ikke galt å få det. Jeg vil bare etablere det rett i begynnelsen, fordi noen kan bli å få dålig som samvittighet, og få si det sånn, jeg blir bekymret hele tiden. Men det som er viktig er at jeg velger å gjøre noe med bekymringene mine. Um, bekymring är som en jingestol. Det er derfor jeg har tatt med mig en jingestol fra søgene i dag. Bekymring som en jingestol. Den, uh, den er alltid i bevegelse, men du kommer aldrig någon vei. Det er ikke, er ikke det sant med bekymring. Den er alltid i bevegelse, men du kommer aldrig någon vei. Du sitter fast, du tänker at kanskje du gjør noe, men egentlig så er du bare der. Så er det bare sånn skjellig. Ja. Um, hva kan vi lære av våre bekymringer? Jeg tenkte å undervise litt om dette, og det er viktig å, å, å forstå litt av bekymring. Jeg, for jag för det för de for som känner kanske lite mig, jag är en hantverker. Jag kan inte skruva på ting eller bilen eller, eller eh, ja. Jeg er å og sette Ikea, Ikea, eh, jag är jätte dålig på men ting upp i IKEA, i det er en marit for mig. Eh, jag brukar allt för lång tid och sätta upp och så till slut så han inte rätt och då måste Trine fixa när jag kom när hon eh, men eh men nu har jag suttit fra noen som faktisk kan lite om om att möblera som er en håndverker når jeg sitter der og ser hva de gjør så lar jeg mye av det de gjør og forstår det mye mer og vad som skjer og da kan jeg få mer til det samme er med bekymring hvis ikke du forstår hvordan den fungerer hvis ikke du skjønner hvorfor den kommer hvis ikke du vet vad du skal gjøre når du får den så kan det, så kan det, virke, sånn, det kan virke alt for mye så det, det er derfor vi tar et litt et svøm i bekymringsvann Nej det var dårlig men um, det var alt for dårlig. Men uh, jeg vil etablere dette her. Uh, våre bekymringer pleier å åpenbare for oss hva vi verdsetter i livet. Så egentlig det som ligger på bunnen av alle dine bekymringer, det är egentlig ting som du er verdi. Det er som er veldig verdifull for deg. Uh, når du bekymrer deg over eksamen, eller en, en, en eksamen på skole, så vet du at du, du setter veldig mye verdi på eksamen der. Du, du synes, ok, jeg har veldig lyst til å stå på den eksamen. Hvis du er veldig bekymringsfull for barna dere, så bryr de deg egentlig veldig mye om barna. Du ønsker at de skal ha det greit. Du ønsker at ikke de ikke skal uh, skare sig selv. Du ønsker at ikke ting ikke skal gå dårlig for dem. Så egentlig, våre bekymringer viser oss, de åpenbare for oss, våre verdier. Um, det är som vi vedsetter. La oss bruke David og Saul uh, som eksempler i kveld. Okay? Uh, Saul, han er kongen av Israel, och David, han er en jete -gutt. Okay? Uh, og gutt. Saul, han er i krig med filisterne, och det som skjer akkurat nå er att filisterne har kalt Saul ut på en duell med en av sine kriger. Han heter Goliath. Og vi snakker en svær valg av en kriger. Uh, han var så sykt gigantisk. Han hadde SK-16. Det var litt sånn låren hans. Var så sykt stor og sterke som trær. Vi snakker et skjegge hans. Det var tykk som en busk. Og denne firen här. Han, han var helt magisk når du så på han. Legendarisk, egentlig. Og, og Søl, han ble bekymret, naturligvis. Uh, han var redd at ikke bare han, men ingen i hele Israel, kunne slåss med en svære valen. Okay? Han, han var han bekymret at ingen skulle stå foran ham og vinne. Okay? Og greia er at hvis du vant duell, så vant du allt. De vant hele krigen. Det var for å spare menn, sånn at de kunde krige med noen andre senere. Jeg tror det var derfor de gör. det. Um, jeg tenkte, i dette exempel. Det som du bør bemerkes er at da Saul var bekymret for sitt eget rikte, brydde David mer om Guds rikte først. Og det er det som er poeng. Vi må fokusere på å bry oss mer og søke Gud først om vi ska takle våre bekymringer. For i greie hver er at når Saul satt på tronen, så blev han bekymret. Og så klarte ikke han å fokusere på problemet. Eller skal jeg heller si, han klarte ikke å fokusere på løsning. Mens David søkte på Gud, og da fant han løsning. Det står i Bibelen David slo Goliath, som vi har lest mange ganger. Og jeg tror at det er en hemmelighet der, som vi, en nøkkel vi må ta med oss. Og, og, og egentlig huske å søke Gud først. I Matthias så står det, «Darfor dette er Jesus. Derfor sier jeg det. Var ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva det skal drikke, eller heller ikke for kroppen.» hey, «Ikke det bekymret for kroppen, det er en amen for noen her.» um, Var det skal klere dere med.» Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Og ned i vers 33 står det «Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal det få allt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Var dag har nok med sin egen plage. Takk og lov. En dag om gangen. Og så er det så viktig å søke Gud først. Det er forskjellen mellom David og Saul. En som søkte først sitt eget riktig. Som søkte først sitt eget uh, uh, problemer og, og, og så på, så bare på det. En David brydde sig mer om Guds riktig, og så søkte Gud først. Og der fikk han løsning. Der fikk han gjennomrød. Der fikk han uh, uh, seiren uh, over en ubeseiret krigård. Uh, når du möter obesegrade situationer når du möter uh, situationer eller omständigheter som er, uh, som verkar omöjliga ut så måste du söka gud først. For i dag har du möjlighet att seira över den ehm jag har inte på bekymring uh, bekymring har huvudsakligen i vart fall för mig det är ett problem i situationer uh, som har utanför eller utanför av min kontroll det är lite som när jag har ingen möjlighet att göra något med det så egentlig sitter jeg fast i bekymring. Jeg vet ikke om noen av har, har merket det noen gang, men når en situasjon er utenfor din kontroll, så, så, så, tenk, så, så ender du opp med å bare tenke på det. Du, egentlig, du, du liksom sugger på tanken at liksom, Åh, dette er bare alt for mye for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å komme gjennom det. Og så sitter du bare her, og du er i bevegelse. Du føler at kanskje hvis du tenker på det nok, så skal du løse det selv, øh, O har begynt å tenke på dette for mig, så, så jeg virket mye, mye i mitt liv noen gang ut av kontroll. En vil ha trodd at jeg er flink å ta bussen siden jeg lever studentlivet og tar bussen hver dag, men jeg er kjempedårlig. Jeg har klart om miste bussen flere ganger dette år. Jeg har klart å ta feil buss flere ganger. Endt opp i uh, flere steder som jeg ikke trodde jeg skulle gå. Uh, men allikevel endte jeg opp der, og det var fint og flott. Um, og, så, og så har jeg klart å ikke gå av på det stoppet jeg skulle gått av. Jeg husker en gang jeg kom hjem fra, fra skolen, så var jeg på den mandalsbuss. Er det noen som elsker mandalsbussen? Jeg er, jeg er syk fan. Jeg um, og jeg husker at jeg bare jeg satt, og egentlig lekte på mobilen, hvis jeg skal være helt ærlig. Lek på mobilen, eh? og, og så endte jeg opp på tribakken. Jeg bare, hæ? Dette er ikke søgne. Og så på stopp og så gikk av bussen på tribakken, og så bare, hva skal jeg gjøre her? Har du, noen gang se, har du noen gang gått av på stoppen på tribakken? Det er absolutt ingenting der. Du ser rundt, og det er liksom, det er et hus der borte. Så er det vei, og så er det en fjell der. Det er, «Det er flott og fint, men vad skal du gjøre i tribakken?» Jeg husker jeg ringte, jeg ringte Trine og bare, «Trine, jeg er på tribakken. Kan du, kan du hente meg?» Og så bare, «Hvorfor du i tribakken?» jeg, jeg spilte «Ticket to Ride» på mobilen min, <laughs> og så, så ikke på stoppet. Og det som jeg har lært fra, fra den hele prosessen, er at um, som er, din bekymring over ting som er ut, utenfor din kontroll, det, det, det, du kommer aldrig noen vei å bekymre over disse tingene. Du kommer aldri til å løse noe, du kommer aldrig til å få hjelp av noe med å bare bekymre over det. Um, og bekymring er totalt unødvendig i sånne situasjoner. Det er totalt unødvendig. Hvis du vet at du, har, du skal være for sent på et møte, du kan velge å bekymre deg hele veien der. Eller så kan du bare si, «Ok, jeg kommer sent». Og så, og så slipper du hele greia, jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har vært bekymret for å komme på møter for sent. och så klarte vi å rekke møter allikevel. Men jag tänker åh, det er så deilig å kunne bara gi slip og søke Gud først. Jeg husker en gang jeg kom på bussen for sent, og det var masse trafik og sånn. Og så skulle jeg på teamet på skole. Og så klarte jeg bare, jeg var så bekymret for at ikke jeg skulle rekke det. Og det var en obligatorisk time. Og så når jeg kom fram på skolen allt for sent, så fant jag ut at den teamen ble avlyst på dagen. Det var totalt unødvendig å bekymre mig over det. Og så tenker jeg noen ganger, det er sånn med livet. Noen ganger det er det ikke sånn morsom situasjoner heller som vi bekymrer oss over. Min far, hvis dere kjenner min familie litt, så vet dere at jeg har en far. Ikke bara oppe i himmelen, men her på jorda også. Jeg en far, og han har diabetes, typ 1. Og det vil si at uh, han må regulere blodsukker hele tiden. Uh, hvis det er for lavt, så er det ferdig. Hvis det er for høy, så er det ferdig. Og jeg husker en gang uh, han uh, regulerte blodsukkeret ikke så godt. Og han hadde kjørt uh, ut på, på på natta og hentet unkelen min på flyplassen. Unkelen skulle være også synsdønn. Og jeg husker at han, han dro hjemmefra. Og, og en halvtime time gikk, og så forventet vi at han skulle komme tilbake. Og etter en halv time så ringte unkelen. Ja, ja, skulle noen komme og hente meg, sa han. Og så husker jeg bare, ja, det er jo pappa. Hans bør jo være der. Og så spørte han, ok, hvilket bil kjører pappa? Så, så, så forklarte jeg hvilken bil, og så tenkte jeg bare, dette er rart. Så prøvde jeg å ringe pappa etterpå. Og jeg fikk ikke noe svær. Så jeg måtte vekke mamma. Mamma, pappa svarer ikke på mobilen. Jeg vet ikke hvor han er. Han har ikke kommit fram til flyplassen. kanske han har krasjet bil. Kanskje han har gått lav på blod, blodsukker. Jeg vet ikke. Men jeg må gå og hente unkle nå. Jeg husker jeg bilen til flyplassen klokka halv ett på natta. Og jeg var så bekymret for at jeg hadde mistet pappaen min den kvelden. Jeg var så bekymret. Og jeg bar hele veien, Gud, jeg er ikke klar over å miste pappaen da. Jeg er ikke klar over at, at, at, at, at det skal være så tidlig. Jeg, jeg trenger at du skal finne ham. Jeg trenger at du skal gjøre noe. Og så husker jeg bare at bekymring kommer rett tilbake et minutt etter jeg hadde badet, bad bønnen. Bekymring, det, sånn, det, det, det kan være så fort at vi gir det til Gud, og så fort at vi får det tilbake igen. Men det som er viktig, og når du får det tilbake igen, så må du gi det tilbake til Gud. Og jeg, bare, jeg begynte å tenke på dette. Det er absolutt ingenting jeg kunne gjøre. Jeg ringte mamma etter at jeg hadde hentet ønkelen min på flyplassen. Har du, har du funnet pappa ennå? Nej, det, det har du ikke. Vi kjørte hele veien hjem, og når vi kom fram, så spørte jeg om, har du funnet pappa enda? Så sa hun, vi fick tak i ham endelig. Og han var sykt lav blodsukker, og han kjørte en kjørte en litt over en time utenfor byen. Og vi måtte kjøre ut og hente ham etterpå. Og jeg skal bare, ah, livet, det er så uforutsigbart. Livet, vi kan ikke kontrollere allt. Og jeg kan gå rundt till og med i dag og bekymre meg over min ferd. Jeg kan gå rundt og begynne å tenke, åh, tenk om min far kommer aldrig til å treffe min son. Tänk om min far kommer ikke til å oppleve når han skal vokse opp, og min sønn skal gå uten farfar. Jeg tenker, jeg tenker dette kunne ta mye av min energi. Mye. Jeg kunne, jeg kunne bare sette mig fast i en gingestol, og bare tenke på dette, og bare lure på, åh, det, det blir så dårlig om det skjer. Tenk på om dette skjer, og jeg kan... Jeg kan gå så langt nede. Er det ikke så sånn med bekymring noen gang? Du kan ikke stå når du har bekymring. Fordi du sitter fast. du har sliten av det. Og det egentlig ser ganske ut som en jingestol. Og jeg begynte å tenke på dette. Jeg har noen vers fra gamle testament. Fordi det er der vi får virkelig gul av Bibelen. I salmen 46 så står det at Gud er vår tilflykt og vår styrke en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skjøker, når fjellene vakler i havets dyp, vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser sig. Jeg tenkte, åh, derfor frykter vi ikke. I en annen oversettelse så står det, derfor bekymrer vi ikke. Jeg tenkte eh, også i salmet, eh, det neste, neste salmet i 55, så står det, kast din, eh, din bilde på Herren. Han vil sørge for dig. Han lærer aldri den rettferdige vaklet. Så på engelsk så står det, kast din bekymring på herren. Åh, oh, det er så herlig. Kast din bekymring på herren. Um, I første Peter brev uh, så sier Peter, kast all deres bekymring på ham, Jesus, for han har omsorg for dere. Vare idru og våk. Deres motstand og djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å slukke. Tenkte på dette en stund. En en brølende löve, Jeg måtte slå opp hva brølende betyr en gang. Jeg kjenner ikke norsk så godt enn det. Brølende løve. Det er jo en löve som har sulten. Det er en løve som er klar for å, for å angrepe noe. Og jeg lurte på, hvorfor har Peter skrevet en løve han kunne ha valgt så, mye, så mange andre ting som har er veldig sånn, skummelt. Han kunne ha valgt en trage. Det ville vært fet å han en trage der. Eh, hvis han kjente meg godt, så kunne han skrive et kloven. Har du noen gang sett en sånn skrikefilm en kloven? Det er det verste av noen gang. Jeg slår av TV TV-en med en gang om det blir en skummelt kloven på TV. Det, det er veldig dårlig. Jeg, jeg blir dårlig i magen når jeg ser en kloven. Det, det er ikke bra. Eh, også for noen av dere, det skummeste du kan tenke på, det er jo svigemår. Han kunne sagt, djevelen går runt som en brølende svige for å finne noen å slukke. Jeg har en fantastisk svigemår, for å si det sånn. um, Men han valgte en løve, en brølende løve. Hvorfor valgte han det, uh, tenker jeg? Nej, vet du hva? En løve, hvis vi går tilbake i Daniels historie i Bibeln. Daniel, han ble kastet in med alle løvene, og mens han ble kastet in med alle løvene, så kastet han bekymringen på Gud. Og så ble han reddet vi tjänar en Gud som kan lycka munarna till lövarna. En brörande löve har ingen makt over ditt och mitt liv, för vi tjener en Gud som har makt över lövarna. I think det är så fantastisk. I think det kanske Peter tänkt på dette når han skrev det. Men besvärjningar kommer aldrig till att ändra din omständighet eller situation. Nå ting du kropp i livet som gör att vi kan lätta genom besvär oss. vi må vara klar till att be om Guds hjälp. Um, jeg, jeg, jeg vet ikke om dette er en lek i Norge, men i USA vi har en lek som heter The Hot Potato Lek. Det vil si at du har en hot potet som du har å eller bakke, bakte eller grille, eller hva enn du skal gjøre for å gjøre den veldig varm. Og så skal folk samle seg i en ring, og så skal en person ta på potetet. Og uten å ha den på hånden for lenge, så skal han kaste den på sidemann. Kast den rett på sidermann, og med en gang sidermann får potetet, så skal han kaste den videre. Skjønner dere? Og greia er, hvis du dropper potetet, og du, han, han faller på bakken, så er du ute. Og så går de så bare till det to stikk igjen, og da kaster de frem og tilbake, frem til det en som ender upp vinneren. Jeg tänker i det samme måte som vi leker med hotpoteten, som må vi gjøre det samme med våre bekymringer. Men en gang du får han, du må kaste han vekk, fordi hvis du holder på bekymringene for lenge, så kommer du til å bli utbrent. Og det er sannheten. Hvis du holder på en bekymring alt for lenge, så kommer du til å brenne deg ut. Du kommer til å føle deg sliten og tapt for energi. Og du kommer til å bare sitte fast et sted. Kanske du føler at du er i bevegelse, men du går aldri någon vei. Jeg tenker på dette, og, og det er så viktig å huske. Når du skal bli kvitt av dine bekymringer, så må du spille ved Guds regler. Og du spiller ved Guds regler, så må du søke ham først. och da skal du få alt det i tillegg. Um, jeg har to sannheter uh, om dine bekymringer. Vi har det gøy sammen, gjør vi ikke det? Dette er gøy. To sannheter om dine bekymringer. Uh, nummer en uh, er dette. Bekymringer kommer, kommer alltid til å begrense din tro. Så det, det vil jo si at du kommer, å, du kommer aldri til å gi Gud en mulighet til å forsterke troen din hvis du bekymrer hele tiden. Du kommer alltid til å gi Gud en mulighet løse noe i ditt liv, hvis du bare bekymrer og fokuserer på ditt eget problem. Derfor er det viktig å kast all bekymring, kaste all fikt på Herren. Så skal han være nær deg. Og jeg, jeg tenkte, den, den andre, det var det første, bekymringer kommer alltid til å begrense din tro. Og den andre, bekymringer stjeler din fred. Og det er, det er jo en sannhet å alltid huske. Bekymringer, det stjeler freden din. Du kan ikke bare føle helt fred for fremtid hvis du bekymrer. Det, det, det er nesten som det kan ikke eksistere lenge sammen. En, en skal ta over den andre. Så du kan velge å bekymre, og du kan velge å søke Gud og få fred. Jeg fant et bilvers i Filippane, uh, kapitel 4, så står det her. Var ikke bekymret for noe. Hvorfor? Men och men läg allt i det här på hjärte framför Gud. Be och kall på ham med tack. det är så bra med tack. Och Guds fred som övergår all förstand. Som övergår all förstand. Har har du nå förstand? Den, den overgår övergår all förstand. Förstand, förstand. Övergår. Come on. Han ska bevara deras hjärtar och tanker i Kristus Jesus. Um, vær ikke bekymret for noe og det uh, som er sannheten i dette verset her er at når du kaster din bekymring på Herren så får du fred har du list å ha litt mer ro i hverdagslivet, har du list å bli kvitt din bekymring, så må du kaste på Herren, så akkurat som en hoppetet, eller så skal du sitte fast i en stol. Um, jeg er litt redd for at mange av oss ikke forstår konsekvensene uh, av våre egne bekymringer noen ganger og uh, fordi de har konsekvenser. Eh, måten vi håndterer livets utfordringer og bekymringer på, er måten den generation generasjonen vil lære å håndtere sine utfordringer og bekymringer. Eh, måten vi takler dette, er måten den neste generasjonen kommer til å lære å takle. Og jeg begynte å tenke på dette, fordi jeg kommer til å være en far om ikke så lenge til. Og måten jeg nog å tenke på å, å takle bekymring når det kommer. Av måten min gutt skal lære å takle bekymring. Og det er så viktig at jeg tar tak i dette nå. Det er så viktig at vi tar tak i dette nå. Og jeg, jeg begynte å tenke, mange amerikaner, og sikkert, ja, sikkert mange nordmenn også, jeg uh, er litt redd for at Donald Trump skal være president uh, Det var et hot topic uh, På UA i det siste Men alle, alle jeg, jeg får det veldig jævnlig At folk kommer til så bare Josh, um, jeg vet at du er amerikaner Hva synes du om Donald Trump? Og så neste spørsmål Du skal ikke stemme på ham, skal du det? Uh, det er litt sånn, det er en automatisk «Du skal ikke gjøre det!» uh, Og, og jeg, jeg, jeg har liksom tullet med folk. «Ja, ja, jeg støtter Donald liksom.» Og, og, og de blir veldig bekymret plutselig bare «Oi, uh, jeg skal be for deg!» uh. Men jeg tenker også, hvis jeg viser mye bekymring for at Donald skal være president, uh, hva har jeg egentlig lært til den neste generasjonen? Hva har jeg egentlig, jeg sier jeg vil bare stille et spørsmål. Mister Gud makten over jord hvis Donald Trump blir president? Mister Gud, mister Gud uh, mulighet å løse noe i ditt liv om noen andre kommer til å være president? Jeg, jeg, jeg begynner å tenke på dette litt, men jeg er litt, jeg er litt sliten å høre folk bekymre over politik, når, når vi tjener en Gud som har makten over den jord är er är lite sliten, är lite trött och örare. Jag blir lite sån, åh, varför varför det så bekymret om om någon kommer till att göra ett eller annat? Gud har inte mister någon makt i denne jord. Vi måste huska det. Vi huskar att den gud vi tjänar, han är starkare. Han han, han han är Han kommer till att hjälpa uansett hvem som står i politikken, uansett hvem som kommer i lederskap, uansett hvem sjefen er på jobb, uansett hva som skjer i familien din, uansett hva slags karakter du får på examen eller på skole. Jeg er litt bekymret for at vi ikke tenker på konsekvensene någon ganger. Men jeg har lyst til å utfordre dere i dag, enkelt og grejt. Utfordre dere med å si at du har lyst til bli kvitt din, din bekymring, så er det aldri for sent å gi det til Gud. Det er aldrig for sent å se si at dette som ligger på hjertet mitt, er helst å gi til Gud. Og hvis, hvis du velger å holde fast på bekymring, du kan gjøre det, og du kan være, du kan holde ut en stund, men jeg vil, jeg vil påstå at du håller ikke, ikke lenge ut hvis du lever livet sånn. Du må velge å bli kvitt det på et eller annet måte enten du skal kaste det på Herren eller så ska du kaste det på ektefelle men det går ikke så bra eller så kan du kaste det på någon andre men du kommer bare til å ikke oppleve fine ting den som kan virkelig gjøre noe med det det är ju Gud um, hvis du har lyst til å bare kjenne uh, -eh, deg selv uh, i kveld du kjenner deg selv igjen og du vet at ja, jeg sitter egentlig fast i bekymring jeg, jeg, jeg er litt sånn jeg er her men jeg har lyst jeg har lyst til å bli kvitt av har lyst til å begynne nå. Så vil jeg bare be for dere og inkludere dere i en bønn. Jeg har bed for meg selv allerede en gang i dag. Men jeg skal være først og si at jeg trenger dette igjen. Fordi livet er full av uforutsigbare Livet kan, kan, kan egentlig kaste så mye forskjellig på oss. Men vi trenger en Gud som kan gjøre noe med det. En Gud som kan virkelig hjelpe oss. Jeg tänker tilbake til min fær. Min bekymring kan ikke helbrede ham. Men Gud kan men bekymring kan hjl på han leve længre, men Gud kanske kan beskitte ham. Er må lägge min beskymring fram Gud, Gud,vis så har list og leve i fred. Kan vi lyke ø n av, vivis du har i kal og du vill selig si, med der og Gud et ja, bekymringer no en ass lit om med i vardagen. Er er trøt, er sliten og er trrår. er træår hjelp. H har trægtt å høre den talen i dag. Men jag vill att du ska be och att vi ska be sammanfret Gud kan bli en ta beskimning. Akkurat nå. Jag jag tror vi på en Gud som kan ta beskimning. Sån. Visst du har og du synsätt, ja, jag vill egentligen bli bett i ikväll, akkurat om detta. Så vill jag gärna att du ska bara räcka upp honom då. så nät sånn at kan att jag kan se det. Ja, det är sjukt många. Um, så flott det det är ärligt och Jesus, jeg bare takker deg for i kveld, og jeg takker deg for at du har talt til oss genom ditt ord, du har gitt oss sannhet, og ikke det minste at vi kan legge, legge vår bekymring på dig. I kveld jeg har jeg lyst til å du kan ta vekk all bekymring for fremtid, all kanske kanskje for, som vi har for familiene våre, bekymring vi har med jobb eller, eller økonomiske situationer. Jeg ber at du kan ta vekk bekymring i forhold til men vi ska gifta oss med, og vad vi ska ha som kjre Ta vek beskymmerring över oss en valg barn barnna j och ta vek bekymring fra Helse. Vi kan g gör nå med bekymring av Men du kan så vi gire ett dig i, i Jesu kalt i Jesu Jesunamenmen. Amen. Amen. jeg håper at mange av dere opplever fred akkurat nå, bare kom in i livet deres at fred kommer å komme ta tag at fred kan bli nå ta over uh, jeg tro det, det er en process. det er ikke noen ganger så kan du bare gi slitt med en gang men andre ganger, det er en prosess fortsett å be, fortsett å spør Gud jeg trenger jeg trenger å gi dette til deg jeg trenger å bare legge deg dette i dine hender så skal han gi dig fred i stedet for syk mye greier det måte å leve liv